Ребека Ярос, четверте крило, розділ восьмий. У мистецтві отруєнь є момент, який рідко обговорюється, і це правильний розрахунок часу. Лише справжній мастер може правильно дозувати і ввести отруту для максимально ефективного впливу, бо необхідно врахувати масу тіла жертви і спосіб доставки діючої речовини – це саме тіло. Капітан Лоурен Медіна – ефективне використання дикорослих і культурованих трав. Коли я одяглася вранці в жіночому залі гуртожитку, ще панувала тиша. В дальніх вікнах виднілися перші промені сонця, яке ледь бриніло над горизонтом. Я зняла броню з драконячої луски, звішалки біля ліжка і надягла поверх чорної сорочки з короткими рукавами. Добре, що я вже наловчилася затягувати шнурки на спині, бо оріанон не було в її ліжку. Принаймні, хоча б одна з нас регулярно отримує такі необхідні оргазми. Я була впевнена, що ще кілька кадетів із нашої кімнати встигли обзавестися парами. Командири загонів твердили про необхідність дотримування комендантської години. Але насправді їм було плювати. Всім, крім Дайна. Його турбувало дотримання будь-яких правил. Дайн. При спогаді про нього в грудях затремтіло і закінчивши заплітати косу, я посміхнулася. Бачити його було найщасливішою частиною дня, навіть коли на людях він поводився як не людина, а як бездушне зведення правил. І коли спробив врятувати мене з цього місця, поглинали його з головою. Я підхопила сумку і вирушила на вихід повз ряди порожніх ліжок. Вони належали тим дівчатам, які не зуміли дожити до серпня. І відчинили двері. А ось і він. Очі дай нас палахнули. Він зіштовхнувся від стіни коридору, біля якої очевидно чекав мене. Добрий ранок. Я не могла стримати посмішку. Знаєш, тобі не обов'язково щоранку проводжати мене. «Це єдиний час, коли я можу поговорити з тобою, не як командир загону», – заперечив він, поки ми йшли по порожньому коридорі в повз хол, через який ходитимемо в наші особисті кімнати, якщо переживемо молодьбу. «Повір мені, це варто того, щоб вставати на годину раніше, хоча я все ще не розумію, чому ти вибрала саме чергування на сніданку. Я знизила плечима. У мене є на те свої причини». Дуже-дуже вагомі причини. Хоча я сумувала за зайвою годиною сну, яка у мене була до того, як ми обрали місце чергування минулого тижня. Двері праворуч відчинилися, і Дайін кинувся до мене і рвонув за ручку, ховаючи за себе так сильно, що я впечаталася обличчям у його спину. Від нього пахло шкірою і милом і... «Ріанон!» – погарчав він. «Вибач, очі Ріанон винно розширились». Я витягнула руку із захоплення Дайна і ступила вбік, щоб бачити подругою за його спини. «Цікаво, де це ти була сьогодні вранці?» Посмішка розповзалася по моєму обличчі, коли поряд з нею з'явилася Тара. «Привіт, Таро!» «Привіт, Вайлет!» Вона помахала мені рукою, а потім попрямувала геть коридором, заправляючи сорочку в брюки. «У нас не просто так, комендантська година, кадет!» Дайн звітував Ріанон, а я боролася з бажанням закотити очі. Ти знаєш, що ніхто не повинен перебувати в окремій кімнаті до закінчення молодьби. Можливо, ми просто рано встали, заперечила Рянун. Прямо як ви. Вона перевела погляд від мене до нього з пустотливою усмішкою. Дайн потер перенісся. Просто повернися до загальної зали і прикинься, що ти спала, добре? Звичайно. Вона стиснула мою руку, проходячи повз. Молодець, швидко прошепотіла я. Впевнена, що вона була небайдужа до тари з того часу, як ми прибули сюди. Знаю, знаю. Вона відступила з посмішкою, потім відвернулася і пішла через хол. Стежити за сексуальним життям першокурсників – це зовсім не те, про що я мріяв, подаючи заяву на посаду командира загону. Промовив Дайн, коли ми продовжили свій похід у бік кухні. Ой та годі, невже ти сам не був першокурсником минулого року. Він задумливо підняв брови і злегка знизав плечима. Справедливо, а тепер ти першокурсниця. Його поляд ковзнув мій бік коли ми наближилися до арочних дверей, що ведуть у ротонду. Він відкрив рота, ніби збирався продовжити. Але тут вже відвів погляд, повертаючись, щоб відчинити для мене двері. Так, так, Дайна Айтос, ти збираєшся поговорити про моє сексуальне життя? Я провела пальцем по голених іклах скульптури зеленого дракона, проходячи повз нього, і ледве стримала посмішку. Ні, він похитав головою, потім зробив паузу і задумливо договорив. А що, у тебе є сексуальне життя, про яке можна поговорити? Ми піднялися сходами, що ведуть загальний зал, і перед самими дверима я повернула до нього. Дайн стояв за дві сходинки вище мене, так що ми опинилися на одному рівні і дивилися одне на одного очі в очі. З тих пір, як я тут, я торкнулася пальцем свого підборіддя і посміхнулася. Це не твоя справа, чи до мого прибуття в квадрант. Все одно не твоя справа. Ще одне справедливе зауваження. Він усміхнувся, і від цієї усмішки мені тут захотілося, щоб все це стало його справою. Я швидко розвернулася, поки не зробила дурниць, реалізувавши своє бажання тут і зараз. І ми продовжили йти пліч-опліч по спорожній навчальні столи і вхід до бібліотеки. І вона не так вражала, як архіви переписувачів, але в ній були всі книги, які мені знадобляться для навчання тут. «Ти готова до сьогоднішнього дня?» – запитав Дайн, коли ми підійшли до залу зборів. До викликів, які розпочнуться в день, я проковтнула. Зі мною все буде в порядку, запевнила я його, але він розвернувся і перегородив мені шлях. Я знаю, що ти тренувалася з Ріанон, але його чоло перекреслювали з в погляді, прозирав неспокій. Я впораюся, ще раз пообіцяла я, дивлячись йому в очі, що він зрозумів, що я кажу серйозно. Тобі не потрібно турбуватися про мене. Вчора ввечері ім'я Орена Сейферта було вивішено поряд з моїм, прямо там, де сказав Бреннен. Орен – високий блондин із першого крила, що не дуже майстерно володіє ножем, але з сильним ударом. Я завжди турбуюся про тебе. Руки Дайна стиснулися в кулаки. Не варто, я похитала головою. Я можу постояти за себе. Я просто не хочу, щоб ти знову постраждала. Мої ребра ніби лишатами стиснули серце. Тоді не дивися. Я взяла його мозолисту руку в свою. Ти не зможеш мене врятувати від усього, Дайни. Я проходитиму випробування раз на тиждень як і всі інші курсанти, і цим справа не обмежиться. І тобі не вдасться захистити мене на молодьбі, на смузі і навіть від Джека Барлоу. Тобі треба причаїтися, скривився Дайн. Уникай цього пихатого осла всіма силами, Ві. Не дай йому приводу переслідувати тебе. На його рахунку вже надто багато імен із списку загиблих. Драконам він точно сподобається. Вони завжди вибирають найзліших. Дайн м'яко стисну мою руку. Просто тримайся від нього подалі. Я мигнула. Ця порада неабияк відрізнялася від ідеї Ксадена просто кинути парок кенджалів козлу в голову. Ксаден. Возл провини, що зв'язався в моєму животі, минулого тижня став ще більший. Підкриючись кодексу, я мала розповісти Дайну про зустріч, мічених під дубом, але я цього не зробила. Не тому, що пообіцяла Ксадену, а тому, що збереження цієї таємниці здавалося мені правильним вчинком. Адже раніше я ніколи не зберігала секретів від Дайна. Вайлет, ти мене почула? Спитав Дайн, підводячи й руку, щоб доторкнутися до мого обличчя. Перевівши погляд на нього, я кивнула і повторила: "Тримаюся подалі від барлоу". Він опустив руку і засунув її в кишеню штанів. "Сподіваюся, він забуде про свою маленьку помсту тобі. А що, багато чоловіків забувають солодкий момент, коли жінка тримає ніж у їхніх яєць". Я підняла брову. "Ні", він зітхнув. "Знаєш, ще не пізно притягти тебе до переписувачів". Фіцгібонд відведе тебе Тут задзвонів дзвоник, відзначаючи чверть п'ятого і рятуючи мене від чергового сеансу переконань і умовлянь, які влаштував Дайен, благаючи мене втекти з квадрант переписувачів. «Зі мною все буде в порядку, побачимось на шикуванні». Я стиснула руку Дайни і пішла, залишивши його на порозі кухні. Я завжди приходила на кухню першої з чергових і сьогодні не виняток. Діставши зі свого ранця бутилочку з розтертим порошок, сушеними ягодами фонували, я вже приступила до роботи, коли прийшли інші чергові, сонні і буркотливі. Порошок майже білий, майже невидимий і непомітний. Через годину я зайняла своє місце на роздачі і насипала їм яєшню орла Сейферта, коли той підійшов до мене. Пам'ятайте про темперамент кожної конкретної породи, коли вирішуватимете, до яких драконів підходити, а від яких тікати під час молодьби, сказав професор Каурі. Його серйозні темні очі косили до перенісся, і не було зрозуміло, на кого саме він дивиться, вивчаючи нас, новобранців. Потім він змінив проекцію, яку зачарував і зелений кинджалохвіст перетворився на червоного кинджалохвіста. Каорі був заклиначем ілюзії і єдиним професором у квадранті, який має здатність проєктувати те, що бачить у своїй свідомості. Ілюзії робили його предмет одним з моїх улюблених. А ще завдяки тому я точно знала, як виглядає Орен Сейфорд. Чи відчувала я себе винною за те, що вела професора в уману щодо того, навіщо мені потрібно знайти іншого кадета? Ні. Чи вважала я це шахрайством? Теж ні. Я робила саме те, що радила Міра – використовувати мозок. Червоний кенджало у центрі, складений Укруг столі був зовсім невеликим, лише зменшена копія не більше шести фунтів у висоту, але тим не менше вона давала точне уявлення про справжніх вогнедихаючих драконів, які чекають наз долині на молодьбі. Червоні кенджалохвости, як представлений тут гхрян, найшвидше виходять із себе, продовжив професор Каорі, його ідеальне підстрижені вуса, зігнулися, коли він усміхався ілюзії, немов сам був драконом. Ми вже нахилилися над. Папером, поспішно роблячи нотатки. Тож, якщо ви його образите, то станете його обідом, заявив Рідок ліворуч від мене, і весь клас гримнув від сміху. Навіть Джек Барлі, який вирячався на мене вже півгодини з того часу, як його загінь зайняв чверть класу, пирхнув. Саме так, відповів професор Каорі. То як найправильніше підійти до червоного кенджалохвіста? Він обвів поглядом аудиторії. Я знала відповідь, але тримала її при собі прислухаючись до поради Дайна не висовуватися. «Правильно взагалі не підходити», – пробурмотіла Ріанон, і я тихенько засміялася собі під ніс. «Вони воліють, щоб до них підходили ліворуч і спереду», – відповіла дівчина з іншого загону. «Чудово!» – професор Каурі кивнув. «На цій молодьбі буде три червоні кеджалохвісти, які бажають зв'язати себе вузами з вершниками. Зображення перед нами змінилося і з'явилися інші дракони». «А скільки всього буде драконів?» – запитала Ріанон. Цього року 100, відповів професор Каорі, знову змінюючи зображення. Але дехто може передумати після презентації, якщо їх не вразить те, що вони побачать. Мішло підстрібнув і нудота підкотила до горла. На 37 менше, ніж у минулому році. І, можливо, стане ще менше, якщо їм не сподобається наш вигляд, коли вони подивляться на нас за два дні до молодьби. Хоча зазвичай після цієї події курсантів все одно зменшуються. Темні брови професора Каорі піднялися. Так... Кадет Соренгайл, це так, і на 26 менше, ніж поза минулого. Дедалі менше драконів вирішують зв'язати себе вузами, але кількість вершників, які перебувають в квадрант, залишається незмінною. Думки так і крутилися в моїй голові. Згідно з бойовим зведенням, напади на східних кордонах почастішали. І все ж таки драконів, які бажають зв'язати себе з людьми, щоб захистити Навару, ставало все менше. «Вони скажуть нам, чому передумали?» – запитав якийсь першокурсник. «Ні, йолоп!» – реготав Джек, його льодувато блакитний погляд ковзнув по недотепі кадету. «Дракони розмовляють лише із своїми вершниками, і повне ім'я називають тільки своєму вершнику. Тобі вже час би це знати». Професор Каорі кинув на Джека погляд, від якого той заткнувся, але все одно не припинив знущально посміхатися іншим кадетам. «Вони не діляться причинами, – сказав професор, – і будь-кому, кому, кому дороге життя не стане ставити запитання, на яке вони не готові відповісти». «А чи впливають цифри на силу чарів?» – запитала Аулерія, що сиділа позаду мене і постукувала пером по краю столу. Їй ніколи не подобалося сидіти на місці без руху. У професора Каорі двічі смикнулося підборіддя. «Ми не впевнені. Кількість пов'язаних драконів ніколи раніше не впливала на цілісність захисних чарнавари. Але я не збираюся брехати вам і говорити, що ми не спостерігаємо збільшення в числі проривів». Раз ви вже знаєте, що це так. Через справді слабшали швидкістю, від якої мій шлунок огидно стискався щоразу, коли професор Девера починала щоденний інструктаж. Або ми слабшали, або наші вороги ставали сильнішими. Обидва варіанти означали, що кадети в цій кімнаті потрібні, як ніколи. Навіть я. Зображення змінилося в повітрі, зіткалася Гаель, темно-синя дракониця, пов'язана з Саденом. У мене напружилася в сім'я зепреса, коли я згадала, як вона дивилася прямо крізь мене в перший день. Вам не доведеться турбуватися про те, як поводитися з синіми драконами, оскільки цього року серед них немає бажаних пов'язати себе з вами. Але ви повинні бути в змозі дізнатися з Гаель, якщо побачите її, сказав професор Каурі. Дізнатися, щоб нахрін звалити подалі, тут видавив врідок. Я кивнула, а решта розсміялися. Вона – синій кенджалохвіст. Найрідкісний вид із синіх. І так, якщо ви побачите її без вершників, напевно слід тут знайти інше місце. Безжалісність – далеко не найсильніше слово, щоб описувати її, і вони не дотримуються того, що, як ми припускаємо, дракони вважають законом. Вона навіть пов'язала себе з родичем одного із своїх попередніх вершників, що, як ви знаєте, зазвичай заборонено. Але Згаель робить все, що захоче і коли захоче. Насправді, якщо ви побачите будь-якого синіх драконів, не підходьте до них. Просто, просто біжіть, повторив рідок, запустивши пальці свої каштанові коси. Біжіть, з посмішкою погодився професор Каорі, І вуса над його верхньою губою злегка зригнулися. Є ще кілька синіх, які зараз перебувають на службі. Але в основному вздовж СГБських гір на сході, де бої найінтенсивніші. Вони всі жахливі, проте саме СХЛ наймогутніша з них. У мене перехопило подих. Не дивно, що ксаден рудує тінями, тінями, які висмикують кенджали з дерев, тінями, які, можливо, могли метати ціпки кенджали, І все-таки він залишив мене в живих. Однак я заховала серцевину тепла, яке давала мені ця думка далеко-далеко. Напевно, він зробив це просто, щоб знущатися, як монстр гарає зі своєю здобичю, перш ніж накинутися. А як щодо чорного дракона, запитав першокусник поряд із Джеком, Тут є один, правда? Очі Джека спалахнули. Я хочу його осідлати. Не те, щоб ваше бажання мало значення. Професор Каурі рушив за зап'ястя. Ізгаель зникла, а її місце зайняв великий чорний дракон. Навіть ілюзія побільшала, змушуючи мене трохи повернути голову, щоб побачити його морду. Але оскільки це ваша єдина можливість його побачити, задовольню вашу цікавість. Ось він. Крім нього, чорний дракон із нині живих є лише генерала Мельгрена. Він великий, сказала Рянон. Це будино-хвіст? Ні, у нього хвіст у формі ранкової зірки. Сила удару, як і дубино-хвіста, але шипи зріжуть людину не гірше кенджало-хвіста. Каорі крутнув ілюзії, даючи нам усі можливість поглянути на жахливий хвіст, який світиться наскрізь яскраво, щоб я прикрила очі. Ідеальне поєднання, вигукнув Джек. Він виглядає, як машина для вбивства. Так і є, відповів професор Каорі. І чесно кажучи, я не бачив його останні п'ять років, тож... Це зображення, м'яко кажучи, застаріло. Але раз уже він у нас тут, що ви можете розповісти мені про чорних драконів? Вони найрозумніші та найпроникливіші, заговорила Аулерія. Вони найрідкісніші, додала я. За останнє століття не народилося жодного. Правильно, професор Каорі знову прокрутив ілюзію і на мене дивилися пара блискучих жовтих очей. Вони також найхитріші, неможливо перехитрити чорних драконів. В цьому трохи більше 100 років, тобто він приблизно середнього віку. Він шанується як найкращий бойовий дракон серед собі подібних. І якщо не він, ми швидше за все програли б бій під час повстання в Тірі. Додайте до цього хвісту формі ранкової зірки і ви зрозумієте, що дивитеся на одного з найбільш смертоносних драконів в Наварі. Готовий посперечатися, що він володіє характерною видатною печаткою. Як до нього підійти? запитав Джек, нахиляючись вперед і трохи не сповзаючись в сидіння. В його очах читалася чиста жадібність, і вона вже відображалася в особі його дружка, який сидів поруч. «Ні, останнє, що потрібному цьому королісту – хтось на зразок Джека верхи на чорному драконі». «Ні, спасибі, ні за що». «Ні», – відповів професор Каорі. «Він не погоджується на зв'язок з того часу, як його попередній і єдиний вершник був убитий під час повстання. І опинитися поряд з ним ти зможеш тільки в долині». А цього не станеться, тому що тебе спопилять ще до того, як ти пересічеш. Блідару доволоса дівчина, що сиділа переді мною, зрушила зі свого місця і опустила рукав, щоб прикрити свою мітку відступника. «Хтось повинен спитати його знову», – крикнув Джек. «Це так не працює, Барлу. Наразі лише один чорний дракон знаходиться на службі». «У генерала Мельгрена», – сказав Сойер. Його зошит лежав перед ним закритий, але я не могла його в тому звинувачувати. «Я теж навряд чи стала робити записи» якщо б проходила цей урок вдруге. Кода? Правда? Так, професор Каорі кивнула. Старший з них – Мечехвіст. Просто заради цікавості. Льодово-блакитний погляд Джек не відривався від ілюзії чорного дракона, все ще спроектованого в центрі класу. Якою здатністю він обдарував би свого вершника? Професор Каорі стиснув кулак, і ілюзія зникла. Невідомо. Початки – результатом унікальної хімії між вершником і драконом. І, звичайно, говорить більше про людину, ніж про дракона Єдине, вірно, чим міцніший зв'язок і чим могутніший дракон, тим сильніша початка. Відмінно. Ким був його попередній вершник? Запитав Джек. Печаткою на Олін було перекидання. Плечі професора Каорі опустилися. Він міг полинати силу з різних джерел інших драконів, інших вершників, а потім використовувати її або перерозподіляти. Круто! У Тоні Ріддока чулося трохи більше, ніж просто захоплення героєм минулого. Більше ніж погодився професор Каорі. «Що ж убило людину з такою печаткою?» спитав Джек, схрестивши руки на своїй великих грудях. Професор Каорі подивився на мене, потім підвів погляд. Він спробував використати цю силу, щоб оживити загиблого вершника. Що не вийшло, тому що не існує печатки, здатної воскресити. І виснажив себе в процесі. Говорячи словами, до яких ви звикнете, після молодьби він згорів і помер поруч із цим вершником. «Щось у моїх грудях Зрушилося, викликавши дивне почуття, яке не могла пояснити, від якого в той же час не могла позбутися. Задзвонив дзвоник, сигналізуючи, що година заняття минула, і ми вже почали збирати речі. Загони виходили в коридор, приміщення пустілу. Ріанон вже чекала мене біля дверей з пантеличним виразом обличчя, а я дуже повільно встала із столу і взяла в руки свій ранець. «Це був Бреннан чи не так?» – запитала я професора Каурі. Смуток наповнив його погляд, коли той зустрівся з моїм. Так, він помер, намагаючись рятувати твого брата. Але Бренану було вже не допомогти. Навіщо він це зробив? Я поправила ремінь на плечі. Воскресіння неможливо. Навіщо йому було вбивати себе, якщо Бренана вже не стало? Хвиля горя захопила моє серце, забрала моє дихання. Бренан ніколи не хотів, щоб хтось помирав за нього. Це було б не в його характері. Професор Каорі відкинувся на спинку свого стільця і дивився на мене, посмикуючи пальцями короткі чорні вуса. «Те, що ти, Соренгайл, не полегшує твоє життя тут, чи не так?» Я похитала головою. «Є пара-трійка або набагато більше кадетів, які хотіли б позбутися мене разом з моїм прізвищем». Він кивнув «Все зміниться, коли ти поїдеш. Після закінчення академії ти зрозумієш, що бути дочкою генерала Соренгайл означає бути тим, заради кого інші готові будуть розбитися для того, щоб зберегти тобі життя. Не тому, що вони люблять твою матір, або бояться її, або хочуть її прихильності. Чого ж хотів на Олін, І того, і іншого. А ще вершнику з таким потужним зв'язком складно усвідомити і прийняти межі свої можливості. Але зв'язок із драконом робить тебе вершником, а воскресіння когось із мертвих, воно робить тебе Богом. Але я щось не думаю, що Малик був би радий, якби хтось потягнув на себе його ковдру. Дякую, що відповіли. Я повернулася і пішла до дверей. Вайлет. Гукнув професор Каорі, я зупинилася, щоб озирнутися. Я вчив твого брата і твою сестру. Моя початка надто корисна тут, в академії, щоб дозволити мені надовго вирушати з крилом на бій. Але, маю сказати, Бреннан був чудовим вершником і гарною людиною. Міра вже прониклива і обдарована, коли справа доходить до їзди на драконі. Я кивнула. Але ти розумніша за них обох. Я розгублено мрогнула. Не часто мене порівнюють з братом і сестрою, та ще так, щоб я виявилася крутішою, ніж вони. Судячи з того, що я бачив, ти щовечора сидиш в аудиторії і допомагаєш своїм друзям займатися. Здається, це означає, що ти ще більш співчутлива. Не забувай про це. Дякую, але розум і співчуття не допоможуть мені під час молодьби. У мене вирвався самознищуючий смішок. Ви знаєте про драконів більше, ніж будь-хто з інших в квадранті. І, можливо... На всьому континенті вони вибирають силу та проникливість. Вони обирають причин, якими не вважають за потрібне ділитися з нами. Професор відштовхнувся на стільці. Сила не обов'язково має бути фізичною, Вайлет. Я просто кинула, тому що не могла знайти відповідних слів у відповідь на його неприкриті лестощі. Нехай і викликану добрим намірами. І попрямувала до Ріанон, щоб нарешті вийти з класу разом. Напевно, я знала тільки одне – співчуття точно не допоможе мені під час спарингу. Я так нервувала, що мене знудило ще до власного бою, коли я стояла на краю широкого чорного мата і дивилася, як Ріанон вибиває лайно зі свого суперника. Це був не на надто спритний хлопець із другого крила, і їй майже не знадобилося часу, щоб взяти його в захоплення, перекрити доступ повітря. Саме цьому прийому вона щосили намагалася навчити мене в останні пару тижнів. «У неї так легко виходить», – сказала я дайно, який стояв зовсім поруч, торкаючись своїм ліктям мого. — Він спробує вбити тебе. — Що? Я підняла очі, простежила за напрямком погляду Дайна через два мати від нас. Дайн зло дивився на Ксадена, на лицю того застиг вираз відвертої нудьги, а Ріанон тим часом все міцніше стискала шию першокурсника з другого крила. — Твій супротивник, — тихо промовив Дайн. — Я підслухав його та кількох його друзів. Барлоу переконав їх, що ти — перешкода для крила. Його погляд перекручився на Орену, який Розглядав мене як іграшку, яку збирався зламати. Але в кольорі його обличчя простежилося який зеленуватий відтінок, який змусив мене посміхнутися. Зі мною все буде в порядку, повторила я, бо це моя довбана мантра. Я зняла все, окрім жилета з драконячої луски, який вже почав здаватися мені другою шкірою і бойовим бранням. Усі чотири мої кенджали лежали в ножах, і якщо план спрацює, то незабаром в моїй колекції з'явиться ще один. Першокурсник із другого крила знепритомнів, і Ріанон переможно піднялася на ноги під наші оплески. Потім вона нахилилася на своїм противником і зняла кинджал з його пояса. Схоже, тепер він мій приємних снів. Вона погладила хлопця по голові, і я розсміялася. Не розумію, чого ти радієш, цоренґайл, пролунав позаду мене глузливий голос. Я обернулася і побачила Джека, який, широко розставивши ноги, стояв біля стіни, обшитої деревом, приблизно. За десять футів від мене, на його обличчі світилося усмішка, яку інакше як злою не назвеш. Відстань, барлу, я показала йому середній палець. Щиро сподіваюся, що ти виграєш. В його очах горіли садиські веселощі, від яких мене нудило. Прикро, якщо хтось інший вб'є тебе раніше, ніж я, але я не здивуюся, фіалки такі ніжні й тендітні, ага, ніжні, якби не так. Він, мабуть, двічі подумав, перш ніж замишляти твоє вбивство, якщо ти метнеш йому в голову кілька кинжалів. Я виняла два кенджала з ніж, і один правним рухом відправила в його бік. Вони потрапили туди, куди я цілилася. Один майже зацепив вухо Барлоу, а інший увійшов з цього на дюйм його яєць. Джек розплющив очі неймовірно широко, від страху. Я безсоромно посміхнулася і гарно змахнула пальцями. Вайлет, прошипів Дайн, дивлячись як Джек маневрує між моїми мечами, обережно відступаючи з стіни. Ти заплатиш за це. Джек ткнув. Мій бік пальцем різко розвернувся і пішов. Але плечі його тремтіли трохи нервово. Я простежила за його спиною, що віддалялася, потім дісталася з спини свої кенджали, прибрала їх у ніжній, повернулася до Дайна. «Що це було?» – прогорчав він. «Я сказав тобі не відсвічуватися перед Джеком, а ти…» – він похитав головою. «Ти тільки розлютила його ще більше». «Причаївшись, я нічого не доб'юся», – сказала я, знизуючи плечима і дивлячись, як противника рянон забирають з матів. Він повинен зрозуміти, що я не перешкода. І що вбити мене буде важче, ніж він думає. По шкірі голови прокотилася хвиля мокрих мурашок, що ледь ледяніли, які неможливо було просто ігнорувати. Я підняла очі, дозволяючи собі зустрітись поглядом із хсаденом. Моє серце знову заумерло, ніби він послав тіні прямо крізь мої ребра, щоб стиснути їх що сили. Він підняв покриту шамами брову і клянувся на його убах, з'явилася натяк на посмішку. А потім він розвернувся і пішов, щоб поспостерігати за курсантом четвертого крила, що билися наступними. Це було чудово, сказала Ріанон, стаючи поруч зі мною. Я думала, Джек прямо тут обісреться. Я насилу погасила посмішку. Досить її піддобрювати, з докором промовив Дайн. Соренгайл, професор Еметеріо, подивився у свій блокнот і підняв одну чорну брову, перш ніж продовжив. Сейферд. Сковтнувши паніку, яка піною повзла до мого горла, я ступила на килимок навпроти Орена, який зараз виразно виглядав зеленим. Якраз вчасно. Я підготувалася максимально добре, обмотавши бентами кісточки коліна на випадок, якщо він візьметься за ноги. «Не приймай це близько до серця», – сказав він, коли ми почали кружляти, виставляючи руки, – «але ти для нашого крила довбана перешкода». Він кинувся на мене, але його ноги не особливо рухалися, а легко ухилялися. Задаючи удару по а потім відскочила назад, хитнулася на п'ятах і вихопила кенджал. І звинувачуючи заявила, не більша перешкода, ніж ти. Його груди важко здіймалися, на лобі виступив Піт, але він змахнув його, швидко моргнув і теж потягнувся за клинком. Моя сестра цілителька, я чув, що твої кістки тріщать і ламаються, як прутинки. Чому б тобі не підійти і не перевірити? Я змусила себе посміхнутися, вичікуючи. Коли він почне заводитися, бо це те, що він робив завжди. Три заняття я спостерігала за ним на відстані всього кілька матів. Він щоразу поводився як бик, суцільна сила ніякої грації. Все його тіло раптом пішло хвилею, ніби Орена зараз вирве, і він закрив рота долоною і глибоко задихав, перш ніж знову випростався. Ідею я повинна була атакувати, але замість цього я чекала. І тоді напав він, зробивши потужний замах клинком. Моє серце билося, поки я чекала кілька болісних секунд, які знадобилися Орену, щоб дотягнутися до мене. Мій мозок якимось чином переконав тіло залишатися на місці до останнього. Орен замахнувся ножем, я ухилилася вліво, полоснула лезом його бік, потім повернулася і задала удару ногою в спину. Тому ворог похитнувся і полетів вниз обличчям. Зараз. Він звалився на мат, і я негайно скористалася перевагою, садивши коліно в його ребра, як це робила зі мною і Моджен, і приставивши лдезу до його горла. Здавайся. Кому потрібна сила, коли є швидкість і сталь? Ні, закричав він, але його тіло без звивалося під моїм, а потім його вирвало. Довелося дивитися на все, що він з'їв, зі... за сніданком, розбризкане по килиму навколо нас. Це було огидно. О, боги! Вигукнула Ріанон і у голосі звучали явна огида. Здавайся, знову. Зажадала я, але його все ще серйозно рвало, і мені довелося віднести ніж, що випадково не перерізати йому горло. Він здається, заявив професор Еметеріо, з огидою дивлячись на нас. Я прибрала клинок у ніжній і злізла з орена, обережно ступаючи, щоб не потрапити на калюжі блювоти. Потім я зняла клинок, який орен підкинув на кілька футів, коли його особливо сильно знудило. Цей ніж важчий довше за інших, але тепер він мій, і я його заслужила. Я вклала його в порожні піхи біля лівого стегна. «Ти перемогла!» – заявила Ріанон, обіймаючи мене, коли я спустилася з матів. «Він хворий!» – сказала я, знизуючи плечима. «А я ось щодня приймаю удачу за благо!» – заперечила Ріанон. «А я повинен знайти кого-небудь, щоб привести це в порядок!» – сказав Дайн. Його власне обличчя пішло плямами. «Я виграла!» Правильно розрахувати час – ось що було найскладніше в моєму плані. Я виграла наступного тижня, коли кремезна дівчина з першого крила не зуміла зосередитися досить добре, щоб завдати гідного удару. Все завдяки кільком грибам лейгорел та їх галюциногенним властивостям, які якимось чином потрапили в її обід. Вона встигла добре прикласти мене по коліну, але нічого страшного, кілька днів у бинтах і все пройшло. Я виграла тиждень пізніше, коли високий хлопець із третього крила спіткнувся, бо його великі ноги тимчасово втратили чутливість не без допомоги кореня зихни, яка росла на одному помітному виступі біля Яру. Однак я трохи не розрахувала час, і він встиг завдати мені кілька сильних ударів по обличчю, розбивши губу, і наступні 11 днів перекрасивши мою щоку сенцем. Але принаймні цей недаха не зламав мені щелепу. І наступного тижня я знову перемогла, коли у симпатичний кадет у середині поєдинку помутнівся зір через листя тарсили яке чудовим чином потрапило в її чай. Вона була швидка, повалила мене на мат і, кілька... і задала кілька надзвичайно болючих ударів ногами, які залишали різнокольорі сінці, і один виразливий вбиток червика на моїх ребрах. Тоді я трохи не зламалася і не пішла до Нолона, але потім стиснула зуби і просто перемотала ребла, вирішивши не давати іншим приводу викинути мене з рядів нашого крила, як хотів Джек або мічені діти відступників. Я заробила п'ятий кенжал з гарним рубіном в рукоятці під час останнього виклику в серпні, коли перемогла одного особливого спітнілого хлопця із щілиною між передніми зубами. Кора кармінового дерева, що потрапила його в пляшку з водою, зробила його млявим і хворим. Ефект був дуже схожий на вплив ягід фону. Жахливо прикро, що весь третій загін секції кіхтя третього крила страждав від розладу шлунку. Мабуть, підхопили якийсь вірус. Принаймні, так я сказала, коли він нарешті піддався моєму захопленому горлу. Правда, після того, як вивихнув мені великий палець і мало не зламав ніс. На початку вересня, коли я вийшла на килим в черговий раз, мій крок пружинив і був набагато впевненіше, ніж раніше. Я перемогла п'ятьох супротивників, не вбивши жодного з них, чим не могла похвастатися чверть нашого курсу за останній місяць. До списку померлих додалося ще Майже 20 імен. Це тільки серед першокурсників. Я розім'яла хворі плечі і стала чекати свого супротивника. Але Райма Корі із третього крила не вийшла вперед, як мала. Їй просто не було в залі. «Пробач, Вайлет, сказав професор. «Еметеріо, чухаючи коротку чорну бороду, ти мала кинути виклик Раймі, але її відвели до цілітелів, бо в неї дуже сильно закрутилася голова. Шкіра фрукта Вальвін Дає саме такий ефект, якщо її проковтнути сирою. Скажімо, коли її підмішують до ранньої випічки. Ось, лайно, дуже погано, я скривилася. Вайлет, щоб тебе. Ти дала їй отруту зарано. Може, мені просто, почала я говорити, вже відступаючи назад, щоб зійти з матів. Я з задоволенням займу її місце. Цей голос, цей тон, ці крижані, колючки на шкірі голови та шиї. О, ні, прокляття, ні, ні, ні. Упевнений, спитав професор, Ематеріо, озираючись через плече, абсолютно. Мішлунок, здавався, впав на підлогу і провалився крізь нього. Аксаден ступив на килим.